لا نسميه شيء الا ان اروع بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء ان احوى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 U ime Allaha milostavog samilosnog hvali ime gospodara svevišnjeg koji sve stvara i čini skladnim i koji sve smirom određuje i nadahnjuje i koji čini da rastu pašnjaci a potom ih čini da postanu suhi potamnjali mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti osim onoga što će Allah htjeti on zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite i sve što je dobro mi ćemo tebi dostupnim učiniti Tato poučavaj, pouka će već od koristi biti. Dozvat će se onaj koji se Allaha boji, a izbjegavat će onaj najgori koji će u vatri velikoj gorjeti, pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti. Posjećite šta želi, onaj koji se očiti, ispomene ime gospodara svoga, pa molitvu obavi. Ali, vi više volite život na ovom svijetu, a onaj svijet je bolji i vječanje. Ovo doista ima u listovima davnašnjim, Lista ima Ibrahima vim i Musa vim. Isna rakau za shani Allah. Euzubillahimna shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu wassalamu ala seyyidina wa nebina Muhammada sadiqin wadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta iza shi'ta taj'alul hazna sahlan sahla. Wa ala dragu un gospodaru na negovim neizmirnim blagodatimah. Molimo, drago gospodara, da onako kako nas je on okupio u njegovoj kući na ovom je svijetu, da nas počasti da budemo u njegovom ženetu na budućem svijetu. Amin. Salavat selam njegovom emiljeniku Muhamedu, častnoj plementoj porodici vrlima sahavima. Salavat selam njemu koji je kazao Zaista meleki stavljaju svoja krila pod noge onoga ko traži znanje ridon bima yefal iz zadovoljstva što je on krenuo na put na kojem traži znanje molim gospodara da nas pouči korisnom znanjem i da nas počasti da budemo dovoljno skromni dovoljno ponizni i dovoljno širokih grudi da ono čemu nas je on poučio primijenimo u svojim životima amin arhamur. draga braće i poštovane sestre i dalje se družimo sa hadisima resulullah sallallahu alejhi ve sellem koje nam je zabilježio u svojoj hadijskoj zbirci imam Buharija. Sahih imama Buharije je nakon Kur'an i Kerima najvjerodostojnija knjiga koja postoji. Svi hadijsi, riječi Bože i poslanika, njegova dijela, njegovi postupci, njegove fizičke i moralne osobine, detalje vezano za njegov život, zabilježeni u ovoj hadijskoj zbirci. I u hadijskoj zbirci imama muslima, su najvjerojatno hadisi koji su do nas došli. Zbog toga je ispoštovanja prema ovom je velikanu naš adet da na početku se sjetimo tog velikana Fatihom ili dovo. Pa i ovaj put da da to učinimo. Radi da ilahil Fatih. prije nego što uđemo u hadis koji ćemo ako Bog da danas pročitati samo jedna kratka smjernica. Ovi kur'anski ajet koji nam je naš ahba pručio prije prije samog predavanja, prije halke, govore o suštini čovjekovog života na ovom svijetu. I to što tako kratki, tako je zgrovit, tako sadržajni ajet da bi čovjek mogao kad god nešto želi da u životu učini uvijek bi mu mogli proći kroz glavu poput onoga bljeska jednoga, koji bi mogao promijeniti pogled na stvarnost. Jer kad si ne Bogu tam i onaj jedan bljesak, ti dadne mogućnost da vidiš gdje si. Gledaj, kad Eflah Mentezeka kaže, gospodar zaista je uspio onaj ko se očisti. I ti gledaj, kompletan život je između ove dvije stvari. Ili ćeš se će se prljati. Svako djelo, evo večerašnje dolaženje, ako je Bog da si iskreni nijeto, ako je Bog da čišćenje, I ne samo čišćenje, hoću da naučim kako da ostanem čistvani. Kad eflaha, men zeka. Ako hoćeš da sočiš šta trebaš, bljesak drugi. Wa zekaras ma rabbih fa sallah. Spominiš gospodara, spomineš Allaha džellejalal. Zašto? Jer je osnova svakog grija. Šta? Zaborav. Nema. Jer nećeš učiniti grije dokle god nemaš nemara, je zaborav. Kad zaboraviš, onda učiniti grije. Kaže dalje gospodar, al šta se dešavalo? vel to asirun al hayat ad-dunya me što ti radite dajete prednost ovom svijetu nad budućim subhan i kada gledaš zbog čega ljudi najviše griješi griješi zato što misle da će im nešto od dunjaluke proći onaj koji je stvorio i dunjaluku yahire kaže ti uspije onaj ko se očisti ni uspije ko ona koja su oprla ona koja steko imeta kao oprlio se i na dunjaluku je guptnik Zašto? Zato što ljudi znaju kako je on stekao imet. U neke resme rabbi zaboravio na Allaha, zaboravio na odgovornost pred gospodara. <gledajte> Kaže, vi dajete prednost ovome svijetu. Ahiret, <gledajte> ono što je kod gospodara, je bolje i vječno I gledajte, ne samo to, subhanallah. Čovjek kada se ne susretnije sa činjenicama svoga života, Može čitav život provesti obmanjujući se. Ja ću vam spomenuti dvije činjenice koje niko ne negira. Prvo je da smo ovdje. Drugo je da imamo rok trajanja. Nema čovjeka, evo ovdje smo. I drugo je da odosmo odavde. E sada, ono što je između te dvije činjenice životne, jeste jedna činjenica, ono što je nas večeras ponukalo da dođemo ovdje jeste da imamo ti ja pravo da odaberemo gdje hoćemo da budi. Vi ste večeras od svih mjesta odabrali džami. Pa zar nije Resulullah s.a.v. rekao da će u Allahovom hladu koja osoba biti, kaže, čije srce, vjezano za džami. Odabrali ste to što možeš odabrati. Kako ćeš živjeti, to je najveći dar, gospodar. I na osnovu tog dara, na osnovu dara, slobodi I zato uvijek molite gospodara da vas počasti pravilnim izborima. Jer kada imate, alhamdulillah, prvo, uspije je onaj ko se očisti, spominje svoga gospodara i namaz obavlja. Nemoj da daješ prednost onome što prolazi. Kako daješ prednost? Kada god tražiš zadovoljstvo ljudi i kroz sržbu Allaha. Allah će na tebe biti srdit i ljudi će na tebe biti srdit. Kada tražiš zadovoljstvo Allaha, pa makar ljudi srditi bili, Allah će s tobom zadovoljan biti i oni će stati ti će s tobom zadovoljni I to je sva sva filozofija čovjekovog pogleda i to su oni najblije sa koji nam je nekad potreba. Imaš dilemu kako da uradiš, kako da se postaviš. Nek ti ovo prođe kroz glavu. Uspijoj onaj koji se šta očisti. Sve u životu što ti pomaže da se očistiš je nešto čega se trebaš jako jako držati. Je li to predavanje? jel to nauka? Je to dobro društvo? Je to haili? Ambijent u kojem je sve što ti pomaže da budeš na tome putu ako Bog da trebaš sa toga dobro držati. Ja molim gospodara da nas u mi pomogne. Još uvijek čitamo hadisa u poglavlju o te babu tejemum babu mu tejemimi haljenfu hufihima kaže poglavlje nosi naslov vrlo krata, kaže da li će onaj ko uzima tejemum puhnuti u svoje ruke? Vi znate da se tejemom uzma zemlju, pa kada nasloni čovjek svoje ruke jel, na zemlju, da li će ih povući nazad, pa jel, pounuti. To je 338. hadisa. Haddesena Ādem, kala Haddesena šobe an il hakem an dherrin an Sa'idi ibn Abdirrahman ibn Ebza an ebihi. Od Ādema, od šobe, od hakema, od zara, od Sa'ida ibn Abdurrahmana ibn Ebza, od njegovoga oca Abdurrahmana ibn Ebza, da je جاء رجل الى عمر بن الخطاب ده neki čovjek došao hazreti Omeru radijallahu an. فقال اني اجنبت فلم اصب الماء. Kaže junupsam a nemam vode. فقال عمار بن ياسر ل عمر بن الخطاب. Ah hazreti Amar ibn Yasir. Umera, ono amreko, učiha, je bio uz Omera radijallahu an. To ono što sam vam rekao gledajte u čijem ste društvu. Oni koji je Rasulullah sallallahu alayhi wasallam odgojio. Najviše su gledali s kim će biti u društvu. Jer je Boži poslanik s.a.v. rekao, čovjek će na Ahiretu biti s onim koga je volio, komu je bio prisan prijatelj. Kaže, uz Hazreti Omera je bio Amar ibn Yasir, pa je rekao, ovaj čovjek pita, kaže, džunup sam bio, nema vode. Pita kako da riješim. I ovo je, subhanallah, kada imaš pitanje, idi kod onoga ko ti može dati odgov. Nemoj ići kod onoga ko će ti, kako jedan lijepo kaže, Išao sam, kaže, tražio odgovor na neko pitanje, kaže, ušao sam s jednim pitanjem, izašao s dva i uplatnicama. Kaže, dobro, znam, kaže, šta ću sa pitanjima, mogu pita dalje, ali kaže, šta ću sa uplatnicom, moram riješiti to. Kaže, njemu, Hazreti Amar, da Ema, tezkuru, zar se ne sjećaš? Da smo bili, ena kunafi seferin, da smo bili jedne prilike na put ti i ja, enevo ente, ti ja bili na putu omeri. Fa amma anta lam tusalli, tisbiu, onay, bas min simo abdestanici, mogao ka ti nisi klanjo. Wa amma kaže Fatema aktu, fa sallit. Šta sam ja radio kaže ja sam bio džunup, ustao isto i ti, ti nisi klanjo, očekuos da dođeš do vodi. Kaže ja sam uzeo i onay, uzeo sam se valjati po po prašni. Amma ibn Yasir govori, Hazrat Omer sećaš, ustali smo vojci sa džunupit i ti nisi si klanjo. A ja sam kaži, legao u zemlju i vrtio se, koluto se. A sa, kod koga idu, idu? Kod svog učitelja. Fe de kertul in nebi. Pa sam spomenuo vjerovijesniku, salallahu alihi vselem, šta se desilo? Kaže, Omer ja bili na putu, ustali džunupi. Kaže, Omer, nije sačko, nije, nije. A ja sam kaže legao i vrtio se u prašnju. Uzimao te jemom, ja. Fe palem nebi u salallahu alihi Pa je vjerovijesnik s.a.v. rekao, ka ne je kfi ke hada. Kaže, dovoljno ti je bilo ovo. I onda ide verbalna komunikacija. Rasulullah verbalno komunicira, onda neverbalno. Kaže, dovoljno ti je bilo ovo. Onda je uzor Rasulullah udario od zemlju, kako se tajemu uzima, i kaže, o nefaha fihima. I puhno je da prašinu ukloni se sa ruku, Suna mesa bihima ođha u kefe i onda je potrao time svoje lice i ruke.han.gledaj Ggledajte kako jedan ućte radi. Prvo nije u ukoji učenika, zašto Jer učenik je ručenike što uložio napor i zato suhanallakše se sjećate.mnogo putas smo govorni. islamci, islam posebnu pažnju, dragi i gospodar posebnu pažnju, posvećuje upotrebi ovoga razuma kriza stanovnika današnjega svijeta i kriza stanovnika džahennema koji nedobog do tamo, je jedna, identična. Kaže gospodar, vatalu laukunna nesmeu, a u natiru, kažu, ušnu džahennem, da smo slušali ili razmišljali, ma kunafi ashavi sajim, ne bi bili stanovnici vatri. zbog toga je, evo gledajte, šta se dešava? Resulullah s.a. vidi postupak ashaba. Postupak je definitivno pogrešan, je li tako? Ne uzima se takvu temu. Međutim, Resulullah s.a.v. nije ga ukorio. Nije rekao, joj, jesi ti neznalca. Ni ti je rekao, ti pojma nemaš. Kako jedna mala riječ može biti razlog da čovjek krene pravim putem u svemu? Tokom studija, student ima problem, ima problem. Najđe na profesora koji sa njim ljudski razmijeni par rečenica. Kaže, od tog trenutka otvorile su mi se stvari. Učenik jedan srednje škole. Teška škola, pritisak na njega. Doš, došao da razgovara sa dobronamjernim čovjekom. Kažem ovaj čovjek, nemoj sebe zarobiti u tom razdoblju svoga života. Razmišljaj šire. Ti će sad završiti u srednju školu, pa ćeš tako Bog da upisati fakultet. Pa ćeš tako Bog da nešto od svog života napraviti. Ako se zatvoriš u tu fazu života, šta si napravil? Onima koji su ti željeli zlosti, samo pomoga. I zbog toga Božji poslanik ga uop, uopće nije okorio. I tu gledajte. Kaže, ovo je dokaz, Imam Ibn Hajar al-Azkalani, komentator Buharije, kaže, ovo je dokaz da su azhavi tokom života Muhammeda, sallallahu aleyhi sallam, tokom života Resulullaha ulagali napor da nađu rješenje. On ima situaciju. Džunup sam nema vode. Znam da je zamjena za abdest, šta? On je znao za tajemu. I rekao, kažem, znam da je zamjena za tajemu, on udari štukama i, i mislio da to je zamjena za abdest, jel? A sad sam ja džunup. Ja moram šta? Moram se sav, sav uvaljati. I on je tom lojkom. To je bio njegovi čtihan. Nije razumio da je to olakšica i da je to gospodar dao iz milosti svoje. Da je dovoljno za veliko stanje nečistoće i za malo stanje nečistoće dovoljno je da čovjek uzmijete jemu. I subhanallah kada je došao kod Resulullah Resulullah je rekao Hazreti Amaru Amare dovoljno ti je bilo ovo. I pokazao mu je, praktično mu je pokazao kako se uzimate jemu. Ovaj hadis Božijeg poslanika, salallahu alayhi wa sallam, ima nekoliko elemenata koji bih volio da imate u vidu. Jedan od njih je onaj koji smo na početku spominjali. Čuvajte se. Čuvajte se koga ćete u svoj život pustiti. Čuvajte. To je nešto što određuje i vas i određuje vaši dunjalu kjahire. Ako pustite, čestite ljude, Ako ste u kontaktu sa iskrenim ljudima. Ako ste u kontaktu s onim koji ne lažu, koji od svoga života nešto pravi, ako Bog da Allah će da iskrenom namjerom vašom s tim društvom, i vi će tako Bog da uspije. U čijem je društvu Hazreti Omer? U društvu Amar i Brni Asira. Kakav je to čovjek? Gleda, za Hazreti Omera znamo. Kaže, nije te šeitan sustrao, a da nije skrenuo, kaže, pobjegnete s puta. Zamisli kakav je to čovjek. A za Hazreti Amara kaže... Boži i poslanik, salallahu, on je od glave do petije se napojio imanom. To je onaj amar čijeg su babu Jasira i majku Sumeju ubili u Meku. Mučili ih, mučili dok ih nisu ubili. I kada gledate, šta je morao svojim očima da gleda, subhanal? I uprkos tome da od glave do petije postoja on uvjeri budi njegovog gababu su ubili. Njegovu majku su ubili. On je to svojim očima gledao. Kaže, Allaho poslaniče, spomenuo sam njihova božanstva podob Kada su ga natjerali. I ništa mu kaže, teže nije bilo, nego što je spomenuo njihova božanstva. A zamiste, gleda majku svoju pred očima njegovim. Ubili su je tako što su joj koplje zabili u stidni organ. Tako su je ubili mučki. Gleda svoju majku, gleda svoga babu, kako ubijaju. Gledajte što znači dobro društvo. Kad si s takvim ljudima, ne možeš ti da ne budeš postoja. Ne može njihovo stanje da ne tebe ne prijeđe. Kaže Amar, Božijem poslaniku, salallahu alaih sallam, Božijem poslaničem, rekao sam im nešto lijepo o njihovim božanstvima, pa su me pustili. I kaže, Amare, kakvo ti je srce bilo? Kako ti je srce u trenutku kad si spomenu njih po dobru? Kaže, Allaho poslaniće srcem je bilo čvrsto u vjer. Kaže, ako se oni vrate da ti opet rade ono što ste radili, mučete, opet se i ti vrati recimo ono što oni hoće. Da bi spasio svoj život. I gospodar je objavio kuranski ajed o upravo ovoj situaciji. Kako je dozvoljeno onome, Illa men ukrihe, Wa kalbuhu mutmainum bil iman. Dozvoljeno je čovjeku da kaže on je riječi koje bi inače izvele iz vjeri, kada je prisilen, kada mu je život ugrožen. Kaže, ali mu srce mora mora biti smirano u imanu. Drugi, drugi detalj, dakle prva stvar, gledajmo koju je u našem društvu. Drugi detalj, Hazreti Amar i Benjasir ovdje spominje detalj koji je pozitivan za njega ili smiješan vezano za njega. I zato danas oni koji se bave onom emocionalnom inteligencijom kažu najbolji je čovjek onaj koji se umije na svoj na, ra, račun našal. Mi se najmanje šalimo na svoj račun. Nasvači se našali. I ovaj je ovakav, i, ovaj je, i ona je ovakva. A gledaj Hazreti Amar i Benjasir. Dolazi čovjek i pita Hazreti Homera. Džunup sama nijem čime da uzmem abdest. A ni ništa je stovaj Hazreti jamar kaže Homere sjećaš se kad smo ti ja bili na putu pa nam se to desilo pa sam se ja valio poprašim imali veće poniznost Amar ibn Jasir koji je prvak među Ashabima Resulullah jedan od onih kojima je obećan džennet Resulullah je rekao kad je došao nakon mučenja radujte se porodica Jasirova vi ste svi u džennetu i Mati Sumeya i Babo Jasir i ti Amar čovjek koji hoda po zemlji pegamber mu svjedočio da odstanovnika dženneta a šali se na svoj račun Jel to, koja je to veličina Kaže, sjećaš ti se o mene smo ti ja bili na putu, pa sam se ja valio u prašenju. Prvi element gledaj kakvo ti je društvo. Drugo, čuvajte se. Nedavno jedan momak imao problema, imao velikog iskušenja. Kaže im čovjek koji je sa njim u medresu išao, tako mi je Allaha, ja osjećam da imam odgovorno za to. Kaže, zašto? Mi smo mu se, kaže, najviše rugali u medresi. Ima čovjeka koji ima problem nekakav. I nađeš u društvu ti da budeš sa njim kako gospodar kaže u Kur'anu, nemojte, kaže gospodar, naginjati onima koji zulom čini. Oni se čovjeku ismijavaju rad nekog problema kojeg ima, radi fizičkog izgleda, radi mucanja, radi, radi nečega čime je Allah njega iskušao. I ljudi mu se rugaju. Naćeš lako i drugog, i petog, i desetog da se pridruži. Ali hoće naći jednog da kaže, hajj stisni majmuni. Dej mu još jednom to reci. Pa činje šta štivite. Pa nisam, haj probaj. On je od mene i ja sam od njega. On je moj brat. Da je ne musliman, ima da ga zaštiti. Šta mu se imaš ruga? Kaže, ja smatram da ima i moje odgovornost. Zašto mi smo se rugali? I momak psiječki počeo gubit realnost. U svome životu, u svoju percepciju. Zašto pa? Provocirali ga. Pa znate da je Boži poslanik, sallallahu alaih, u njegovo vrijeme nastojao da sve jednog čovjeka uključi. Tokom života Božijeg poslanika bio jedan mladić koji se zvao Zahir. I Zahir je bio ono što mi kažemo nije baš lijepog fizičkog izgleda. I subhanallah, svi su se rugali Zahiru. I kaže do te mjere da niko nije htio sa njim da se druži. I Božiji poslanik s.a.v. je to... Vidio i onda je želio da promijeni taj odnos. I kaže, jedne prilike je došao Božji poslanik, salallahu alaihi salam, do Zahira iz ono kako mi znamo sleđa, neka prič čovjeku koji zatvoriš moću da pitaš ko je ono, pogod ko je. I tako mislim, zamisli, posljednji Božji poslanik, predsjednik države, komadant armije, sve što ima, znači Medina, već formirana muslimanska država, nađe za shodno da jednog kojeg su muslimani svojim odnosom isključili, Da ga uključu, kaže, on mu je, kaže, zatvori oči, kaže, koje, kaže, šta misliš, koje? A kaže, Zahir mislio da mu se sprema adegenek, jer ga inače, kad ga tako onda, nisam ja, ono, zzz, kako I kaže, kako, kako je Boži poslanik tako stavio ruke, kaže, pusti me, pusti me, Zahir se prepu, kaže, Resulullah vidje da je, je prepo Zahira, pa se korak dva vrat i raširi ruke širom, kaže, ja sam Zahira, Allaho poslanik kaže kaže okrenu se Zahir prema Božijem poslaniku i Božij i ga uze za ruku kaže ko će kupiti ovoga roba od mene govori ljudima koji su tu prisutni onako kako mi nekad nekoga uzmemo na zub i smijavamo ga e, kaže Božij poslanik za Zahira ko će kupiti ovoga roba od mene jer tretirate ga kao nekog ko nije vama raven ko da je rob, ko, je, ko da je kakva sluga kaže ovaj Zahir kaže Allahu poslanici če ti ćeš još mora dati pare da mi reku uzmi kaže meni neće niko kaže u tom trenutku I subhanallah u tom trenutku božijih poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže walakinna ka indallahi al-ghal al stik od Allaha kaže skup ti kaže kod Allaha skup od tog dana Svima je bila čast da ih taj kod Allaha skupi i primi u svoje društvo da sjedne sa njim. I zato imate dosta iskušenja omladine danas, mladići i djevojake, oko braka, imaju veze sa njihovim djelima. Kaže Bozhij poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "I da ja, e komentardone, dinehu wohulupahu. kaže kada ti dođe onaj s čijom se vjerom i moralom zadovolja, ili zadovoljna. Udaj se joj žens illa tef'alu takun fitna fi al-ardi wa fasadun kabir akutune uradite što rasulullah kaže zaista će kaže biti na zemlji pomutje i veliki fesad smutni i danas imaš problem često ta osoba dolazi i kaže fizičke mi karakteristike ne odgovaraju i šta bi to označilo? šta bi to značilo kako gospodaru Kur'anu kaže hada khalqullah ovo je allah stvorio pa oroni ماذا خلق vi meni šta je neko drugi mimo Allaha stvorio čovjek vjernik čovjek s moralnim karakteristikama sposoban za brak i za izdržavanje svoje porodice i ti zatvoriš ta jedna vrata koja ti je Allah široko otvori i onda kažeš meni niko neće do koga je al do tebe ili do tebe? zbog toga ovaj drugi element je isto bitan kada čovjek se nasu raču našali. On ti time pokazuje veličinu i treća i posljednja stvar je vezana za, za fik. Gledajte jednu stvar, Božjih poslanika sallallahu alaihi wasallam nas je naučio kako se tajemo muzima i nema nikakve potrebe da čovjek puši. Međutim kaže ulema i to je opet ono što naš islam, naš islam od nas straži do vijeka, gledamo ono maksimum da damo od sebe kako bi bilo najljepše i kaže pohvalno je Nakon što potarješ od zemlji, da okreneš svoje ruke i da, i da puhneš u njih, zašto? Kaže da ne bi onu prašinu ili onu zemlju koja ti ostane na rukama, da ne razmazu po svome licu po svojim rukama. Znači da bi to na neki način sklonio sa sebi. Ovo su samo tri elementa, naravno, možete i o drugim stvarima. Gledajmo, gledajmo, zaista gledajmo s kim se družimo. Gledajmo kako se ponašamo prema drugim ljudima. Da li se šalimo na tuđi račun? Jer danas imate, to se više izmišlja. Ove komedije koje imate, ljudi izmišljaju šale i anegdote da bi druge nasmijava. Pa onda izmišljaju jedni od drugima kako bi. O svojim roditeljima ljudi izmišljaju kako bi druge nasmijali. E, ocu i majicu svojima. Bolam, jedna noć tvoje majke i tvoga babi, u hizmetu tebi, u služenju tebi. Bolam, kako ćeš Allah u dževab dati na račun svoga oca i majke se šališ? I staneš s te 50 ljudi i pričaš, moj otac je... i onda šalu ismiš. Na svoga babu. Na svoju majku. To je pitanje karaktera. ona koji vjeruje u Allah i sudni dan ne može to raditi. Ne može prvo lagati da bi nasmijavao ljude, nego čak ako ima nešto da je anegdota, ispričat što jeste. Drugo, najviše će na sebi natovariti. Zašto? I ako ćete nasmijati, što te ne na svoj račun nasmije? Što bi na tvoj račun se smiju? Što da se svi smiju ovdje na nečiji račun? Ako ćeš već da budiš duhov, budi na svoj račun duhovi? I zbog toga gledajte i nemojte dozvolite. Ako smo muslimani i muslimanke, ako vjerujemo dragu u ne nemojmo dozvoliti da ova značenja, društvo, gledajte, u Kur'anu gospodar pejgamberu kaže nefseke, O Muhammede, strpi se ti sa onim koji Allaha dozivaju ujutru i na veći. Pejgamberu je naredba da bude s onim, s, s dobrim društvom. A kamoli nam? Druga stvar, ako se već šališ, Šali se na primjeren način. Božji poslanik, sallallahu alih samom, se šalio. I mi smo puno puta spominjali njegove anegdote, evo sa Zahirom. Ali se šalio da bi, da bi ljudima približio stvar. Kaže, jedne prilike, oni hazreti alija su jeli urme. I kaže, Božji poslanik bio hurme i stavljao košpice ispred hazreti ali. Da se našali. I kad je pojedeno, ne znam, nije, 10-15 hurme, kaže alija, vidi, vidi, vidi koliko stipoju. Jel'o? Kaže, a šta je Božji poslaniče? Kaže, ti si svoje, kaže, jel, sa košpicama, jel? <laughs> ja, zašto? To je taj odnos. Božji poslaniče, da vam ne govorim na desetine primjera, gdje Božji poslanič nema pokazuje kako je primjereno da se čovjek našal. Treći element je pitanje ove čistoće koje trebamo pažnje posvećivati mnogo. Zašto? Zato što ljudi od nas gledaju. Gledaju kako smo obučeni. Vjernik treba biti u svemu umjeren. Međutim, svojom odjećom, svojim ponašanjem, svojim vanjskim izgledom, kako je to jedan od velikana rekao kad su ga pitali, zašto, kaže, nosiš lijep odjeć? Kaže, kazave, želim da ljudima pokažem Alhamdulillah, Allah mi je dao pa ne trebam odba vas strašiti. Jer onaj ko buče odjeć koja je, mi kažemo to uvjetno, jel, kolokvijalno ofucana i slaba, kao da ljudima svojom odjećom kaže, dajte mi, treba. Kao vjernik, kao vjernica trebašnost nositi, ali opet Nemojte da nam to bude, nemojte da nam to bude smisao života. Jer u trenutku kada je smisao ono što ćemo pojesti ili nedobog ono što ćemo obući, onda smo mi izgubili smisao života. Pošto nam dolazi mjesec rođenja Muhameda sallallahu alaihi ve želim samo nekoliko stvari da da vam kažem najprije da vam se zahvalim što smo praktično pokazali sljeđenje sunneta Rasulullah sallallahu Znate da je Boži poslanik rekao, tako je Allaha ne vjeri onaj ko zanoči sita komšija mu glada. Evo, hvala Allahu, ja vidim koliko je hrane donešeno, mi možda i ove godine, ako Bog da, 2013. ispun tono to što smo planirali, nekih 5 tona hrane da prebacimo. Sa ove protekle dvije godine to je petnijest tona hrane. Mislim, čovjek može imati babu koji je veliki alim ili veliki biznismjer, a on ne znalca i ne umije ništa u životu raditi. Kakve mu koristi apsefali svojim babom? Kakve nikad? Mi se možemo fault Muhamedu sallallahu alej ve sellem i more stvari kojima se možemo fault iz njegovog života. Kako se on ponašao? Kako je on uspostavio među ljudima odnos? Međutim ako mi ne uspostavljamo odnose, šta nam šta nam to grijeđi? Ako naš ni odnos nije muhammedanski, onako kako bi Muhammed alej selam onaj postupio, onda kakve koristi od toga ima? I na kraju završu sa kuranskim ajetom Gospodar nas je naučio jednim kuranskim ajetom kako da kako da u našem životu spasimo se masođanoga što je, što su veliki problemi i kazne gospodara kaže gospodar Kur'an kerimu wa Allahu li'azibahum wa anta fihim Allah zaista neće njih kazni dokle god sti Muhammeda među njima dokle god je sunnet Rasulullah među nama znate da smo u bezbjednosti وَمَا كَانَ اللَّهُمُ عَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ I Allah njih neće kazniti dokle gotovi, oni mole Allaha da im oprasti. Ja molim gospodara da kobog da ove dane koji su još ostali od ove po Gregorijanskom kalendaru godine, svaka promjena u životu vjernika i vjernice treba biti prilika da malo razmisli. 365 dana po ovome kalendaru, Gregorijanskom, su iza i tebi. Mi ne možemo li jedan dan taj vratiti nazad. Ni ti ni ja. Kad bi sve na Dunjaluku, kad bi nam neko dao sve na Dunjaluku, da vratimo jedan jedini trenutak današnjeg dana četvrtka, mi ga ne možemo vratiti. I to je prilika da razmišljamo o tom. Da razmišljamo o vlasti toj prolaznosti. Da razmišljamo o činjenci da mnogi nama, dragi ljudi, više nisu sa mnom, nisu pored meni. Njihovo odsustvo me pocijeća na, na ono što imeni mene čeka. I zbog toga znajte, i to smo stalno ponavljali, ta noć Mora biti najluđa. Ako hoćeš da budeš daleko od gospodara, moraš je ži proživjeti najluđe. Zašto? Jer jedino lud čovjek se može radovati kada mu ode ono što ne može nikako nadoknatiti. Jedino lud čovjek. Vrijeme ne možeš nikako nadoknatiti. Zašto? I zato tu noć zovu najluđom. Zašto? Izhavijetili smo vas tokom čitave godine. Bili ste daleko od gospodara. I prošla vam godina. I sada nastupa sljedeća godina. Ova noć morate ludovati. Zašto? da pa ne ste skontali da smo vam ukrali ono što se ne može procijenti novca. Ne može se kupiti novca. I zbog toga, oni sadržaj koji će se ako Bog, da pravite, ja vas pozivam, prošli put sam htio, hvala gospodaru, naš dobri Hafiz Išerić je napravio opet halketefsiraje, halke Kur'ana u Carrevoj džami. Pratite što se dešava, mislim da oni imaju na Facebooku, ovaj, Imaju svoj profil gdje, gdje oni obznanjuju ob, ob šta će se desiti. Također, koliko sam razumio, ova omladna iz, iz hrasnog će napraviti neko veće Kur'ana gdje će sastati ljudi kako u hadisu pegambera s.a.v. se kaže neće se skupiti u jednoj džami, u jednom mjestu, u jednoj kući skupina ljudi koji će učiti Kur'an, a da ih neće Allah svojom milošću prekriti. Naći on su to planirali ako bude da elda utorak iz namaza na maza u Carabo džamii oni od vas koji mogu neka odu biće mislim jedan dobar predavač ali? Hafiz Hafiz we seeing trail coach izvanredan jedan dajia otijdite poslušati povete nekoga od svojih prijatelja prijateljica nemojte da škrtarimo s onim što je najdragocenije najdragocenije što ti ja imamo nije nije dischak ni ova prijateljstva koja više cijenimo od imet Nisu prijateljstva, nisu relacije, nije imetak, nije najveće što imamo i najdragocjenije što imamo je naša vjera. A nju kada dijeliš, kada ljudima pokazuješ vjeru, ona se samo oplemenjuje i širi. Nemojte dozvoliti da mi ne iskoristimo. Jo, hvala gospodaru, ima ima se prilika. Ja bih vas zamolio, još jedan mi je mladić ili je djevojka, ne znam, poslali su mi e-mail gdje, gdje kažu, jednu stvar traže od nas sajista, mi se da je dobro namjerna, Allah najbolje zna. Kaže, nastane gužva kada kada izlaze mladići djevojke pa da naši mladići malo sačekaju da djevojke izađu tako bi ovaj kako bi one mogle rahat da izađu znači be, to je bilo e sad yo to mladić od djevojka traži ja sam uvijek govorio onaj čija je na faka tu ne, njega ne može maštir je to jedno od principa je l' tako ali ja sam onda napisao ona nešto što su mi mladići djevojke postavili kao pitanje Kaže, imamo kaže problem kaže ne upoznajemo se kaže nemamo priliku da se upoznajemo Ja sam onda to mladiću djevojci poslao drugimi. Evo da podijelim s tobom dilemu kako da to riješim. Ja ne znam. Da, ja bi vas dakle sam molio sačima kog da proči ti dob. Ja bi vas sam zaista, ali pa je to su naše sestre znate da je poslanikov naravno taj mladić i djevojka su predložili da stavimo perde. Ja sam naravno rekao da ni u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije bilo perdi, a na nama je da gledamo onako kako priliči pjernik sebe odgaja da gleda onako kako priliči. Onaj ko je došao da svojim pogledom čini ono s čime gospodar nije zadovoljan, moga je ostati vanj. Ne bi došao ovdje. Tako da nema perde, nego se učimo ponašat, A druga stvar, ostanemo stotinjak salavata dok ovaj, donesete i kaže ko puno salavate čini, Allah mu dadne da mu se dova prim. Tako da onaj proučite stotinjak salavata na poslanika dok izađu i <laughs> tako. Gledaj što se smije. Da preučimo danas, ta. Evo duvina naših ton redžim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wa bihi wassalatu wassalamu ala sayidina almustafa wa ala alihi wa sahbi wa man wafa wa waf. Naspodar naš Gospodar, naš kada se smijemo, neka to upokvornost tebi bude. Gospodar, kada plačemo neka to i straha od tebe bude. Gospodar, počasti nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakoga zla. Gospodar, molimo te da budemo ustranji u, svakog dobu, u svakom dobru kojeg činimo. Gospodar, počasti nas da roditelje svoje poštujemo. Gospodar, počasti nas braću i sestre svoje da pazimo. Gospodar, počasti nas da hajidli braćni drugovi budemo. Gospodar, počasti nas svoje, svoju djecu da podižemo na dini islam. Počasti nas da svoje vrijednosti prenosimo svojim i svoj Gospodaru počasti nas uspjehom u školovanju. Gospodaru počasti nas uspjehom u poslovima naši. Gospodaru neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. A počasti nas da u dunjaluku brinemo pa da nikom je drugome osim tebe ruke ne pružamo. Gospodar zaštiti nas od svakoga zla. Počasti nas da nas vodi najbolji među nama. Zaštiti, zaštiti nas od toga da nas vodi najgori među nama. Gospodaru molimo te najvećim imenom tvojim počasti nas džennetom i svakim djelom koji približava džennet. Gospodaru sačuvaj nas sva svakoga djela koje sva približava. Gospodar, očisti naša srca, oplemeni naše duše. Neka naš susret bude u pokornosti tebi. Neka razilaženje nakon susreta bude u pokornosti tebi. Najvećim te imenom molimo, počasti nas da sve poglede od harama sklanja. Gospodar, počasti nas hajidli bračnim drugovima. Sačuvaj nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobro. Subhana rabbi kerabbi da izeti iz furu. As-salamu al-abas-salamu al-abas-salamu al-abas-salamu al abas salamu salamu al abas salamu al abas salamu al abas salamu